Разом з тим учителем, пошукайте. Я слухав Анатолія Георгійовича теж. Але його не було в Гринівці під час війни, а той учитель був. Не знаючи правду, розповідає учитель історії Поліщук. А допомогти йому в пошуках варто. Далі я розповідав про Гринівку про те, що почав не з пошуку документів, а з думок. Всі вбиті на війні лише у статистичних даних спресовувались в страшні тисячі, сотні тисяч, а в підсумкові – у мільйони. Насправді ж, тільки вбивчі кулі були подібними, а серця, очі, імена – Пам'яті полеглих були всі різними, кожне інше. Так я знайшов у гітлерівському архіві реляцію про знищення Гринівки і страту населення. Потім партизани дали бій есесівцям і полягли на попелищі. Знищене село й партизани-герої Заслуговують на вдячну людську пам'ять Але скільки ще всього не доведено Зокрема документів про партизанський загін майже немає Так чи інакше село загинуло в бою Анатолій Георгійович Годик Розповідав мені десятки деталей Показував місце сестриної хати Документоване карателями місце початку їхньої акції Оповідав мені десятки прикмет і подробиць, пам'ятних йому з дитинства. Так прийшов до мене задум віршів, які згодом друкувалися і передруковувались. Всі хвалили написане. Я розповів на зустрічі й про це, крім Поліщука, учителя історії з Гринівської школи. Поліщук доводив, що то партизани билися з німцями, а не сестра Анатолія Георгійовича, якої і в партизанських реєстрах не було. Все написане мною, красива вигадка і не дуже красивий вчинок. От знайде він партизанські архіви і доведе. І тут я почав потроху говорити про те, чого Анатолій Георгієвич мені зроду не вибачить. Про тих, що вбивали фашистів, і про тих, що впали жертвами фашизму, зневажаючи його так само палко, як люди зі зброєю. Як, захопившись нагодою створити паперово-гранітний пам'ятник героїні, я не дочув, Загубив за ним голоси героїв і жертв Голоси жінок і дітей Гринівки Можливо, і партизанів, що спопелилися, відійшли на віки Пам'ятниками не ставши Навіть фото збереглись не по всіх Ми перевіряємо себе тисячу разів Перевіряємо любов'ю до батьківщини, до матері до жінки. Я відчув, що не витримую всіх перевірок, чи напишу про дітей з попелу, чи знатиму разом з усіма присутніми і неживими всю правду. Я розповідав наче собі самому, бо чому б мав критися тут, перед цими людьми, де все в нас по щирості. Зал, де відбувалася зустріч, був не з тих, що запам'ятовується. Одне з службових приміщень заводу імені Воровського. Кілька плакатів між вікнами, гасло над трибуною. Але запам'яталися, увійшли в душу обличчя, звернені до мене. Коли я ворухнувся за столиком і розтибнув комір, один із слухачів сказав щось сусідові. І у двох вони відчинили вікно, звідки хлюпнуло до нас свіжим повітрям та всіма пахощами й шумами вулиці. Ми не хитрували навзаєм.